Розділ 12 На колір смак усі фломастери різні, як то кажуть. Але це нормально. Коли я скажу вам літо, у вас у голові виникнуть свої власні образи, які будуть сильно відрізнятися від моїх. Нормально. Але для мене літо завжди означатиме бігти дорогою до Флорида Маркету, у кишені дзеленчить дріб'язок, температура весела під 90, на ногах у мене кеди. Це слово пробуджує в уяві залізничні рейки південно-західної залізниці штату Мен, що біжать під сонцем кудись ген-ген за обрій, відполіровані до такого сліпучо-білого блиску, що заплющуєш очі і бачиш їх у темряві. Тільки вони вже не білі, а сині. Але того літа з нами сталося набагато більше, ніж прогулянка через річку, аби повитріщатися на Рея Бравера. Хоча це головна його принада, і вона нависає на тлі. Флітвудзи виводять «Прийди до мене ніжно», і Робін Люк співає «Сюзі любонько», а малий Ентоні надривається на «Я всю дорогу додому біг». Чи були то хіти літа 60-го року? І так, і ні, але радше так. Тими тривалими оксамитовими вечорами, коли рок н рол на WLAM, як перетікав у нічний бейсбол на WCCU, час втрачав чіткі обриси. Овесь він ставав одним суцільним 1960-м, і літо тяглося мільярди років, і магія зберегла його цілісним, заплутавши в павутинні звуків. Солодке сюрчання цвіркунів, автоматна черга гральних карт, шелест спить ровера хлопця, який поспішає додому на пізню вечерю з холодної нарізки і чаю з льодом, монотонний тихаський голос Бадді Нокса виспівує «Ходімо, дівчинку, зі мною на вечірку, і я кохатимуся з тобою», а голос бейсбольного коментатора змішується з піснею та пахощами свіжоскошеної трави. Рахунок 3-2. Вайті Форд нахиляється вперед, збирається м'яч у нього, Форт тримає паузу, кидає, і ось воно! Вільямс красиво відбиває, можете поцілувати м'яч на прощання. Редсокс попереду, 3 до 1. Невже Тед Вільямс ще грав у Редсокс 60-го? Ні, звісно, але він грав. Я дуже чітко це запам'ятав. За останні кілька років бейсбол став для мене важливим. Відколи до мене дійшло, що бейсболісти – такі самі люди з плоті та крові, як і я. А дійшло до мене, коли автомобіль Роя Кампанели перекинувся і перші сторінки всіх газет криком повідомляли невблаганні новини. Кар'єра скінчилася, решту життя він проведе в інвалідному візку. І це усвідомлення повернулося до мене із тим самим невблаганним стукотом, коли я одного ранку два роки тому сидів за цією самою друкарською машинкою та почув, що Турман Мансон загинув, намагаючись посадити свій літак. Турман Мансон, 1947-1979. Американський бейсболіст, кетчер, гравець вищої ліги. Були фільми, які ми дивились у Джемі. Його вже давно знесли. Науково-фантастичні кіна, типу Гог із Ричардом Іганом і вестерни Зоді Мёрфі. Тедді передивився фільми Зоді Мёрфі по три рази як мінімум. Для нього той був мало не богом. І воєнні стрічки з Джоном Вейном. Були ігри і нескінченні кукурудзяні каші, газони, які треба було підстригти, місця, куди треба було побігти, стіни, у які ж бурляли монетки, люди, яким кортіло поплескати тебе по спині. А зараз я сиджу тут, намагаючись прозирнути крізь клавіатуру комп'ютера IBM і побачити той час, пробуючи пригадати найкраще й найгірше з того зелено-коричневого літа. І майже відчуваю того худорлявого, вкритого шаром бруду хлопчака, що досі ховається десь у глибині цього вже немолодого тіла. Чують і звуки. Але апофеоз тих спогадів і того часу. Гордон Лачанс біжить дорогою до Флорида Маркету з дрібними монетами в кишенях, і Піт стікає йому по спині. Я попросив три фунти м'яса для гамбургерів, ще взяв булочок, чотири пляшки коли і відкривачку за два центи. Власник крамнички Джордж Дасет приніс фарш і нахилився на прилавок біля касового апарата, спираючись м'ясистою рукою на поверхню коло великої пляшки маринованих варених яєць. З рота в нього стирчала зубочистка, а чи маленьке пивне барильце напинало білу футболку, мов добрий вітер корабельне вітрило. Поки я скуповувався, він стояв і дивився, аби ж я ненароком чогось не цупонув. Але не промовив ні слова, аж поки не почав зважувати м'ясо. «А я тебе знаю. Ти Денні Лаченса, брат, ге?» Зубочистка помандрувала з одного боку рота в інший, наче на кулькопідшипниках. Він простягнув руку, узяв за касовим апаратом пляшку крем-соди S.O.K. та присмоктався до неї. «Так, сер, але ні він...» Ага, я знаю. Сумно це малий. У Біблії сказано, посеред життя спіткає нас смерть. Ти знав, що а, у мене брат у кореї загинув, а ти на день дуже схожий, тобі й казали, викопаний він. Так, сер, іноді так кажуть, понуро підтвердив я. Пригадую той рік, коли його визнали одним із найкращих гравців. Напівзахисником він грав, так здається. А. «А як він бігав? Господи Боже і синку Ісуса! Та ти, мабуть, ще зовсім шкет був, не пам'ятаєш?» Він дивився кудись понад моєю головою, крізь москітні двері на двір, у розжарене спекотне повітря, не наче йому явилося пригарне видіння мого брата. «Я пам'ятаю, е, містер Дасет. Що малий?» Очі в нього були затуманені від спогадів, зубочистка трохи тремтіла між губ. «Ваш палець на вагах лежить». «Що?» Він зачудовано подивився вниз, туди, де пучка пальця міцно натискала на білу емаль. Якби я не відсунувся від нього трохи, коли він почав базікати про Деніса, то його палець і досі б ховався замеленим м'ясом. «О, так і так. Ха, та я оце про твого братика замислився царство йому небесне». І Джордж Дасит перехрестився. А коли зняв палець з ваг, то стрілка відскочила назад на шість унцій. Він ляпнув зверху ще трохи фаршу і загорнув його в білий папір. Отже, процідив він крізь зубочистку. «Що в нас тут? Три фунти фаршу, це долар сорок чотири, булки для гамбургерів двадцять сім, чотири води сорок центів, одна відкривачка, два пенси, усього разом...» Він додав у стовпчик на пакеті, у який збирався покласти харчі. 2.29. двадцять дев'ять. Тринадцять, виправив я». Він поволі перевів погляд на мене і насупився. «А? 2.13. Ви неправильно додали?» «Малий, а ти...» «Ви неправильно додали», – повторив я. «Спершу ви поклали палець на ваги, а тепер ще й за продукти зайве накинули. Містер Адасет, я думав до цього замовлення ще трохи тістечок хости з твінки здокупити, але передумав». Я гордо вивалив йому 2 долари 13 центів дріб'язком на килимок із рекламою пива-шліц. Джордж вирячився на гроші і перевів погляд на мене. Спохмурнів він ще більше, зморшки на обличчі вже були такими глибокими, що більше скидалися на тріщини. Малий ти, хто такий? Конфіденційним тоном, що не віщував нічого доброго тихо, спитав він. Розумака якийсь? Ні, сер, але не думайте, що зможете мене нажучити, і вам це зійде з рук. Що б сказала ваша мама, якби дізналася, що ви нажучуєте малих дітей? Швидкими рухами з дерев'янілих рук він повкидав наше добро в паперовий пакет. Пляшки з колою та ленькнули одна об одну. Він грубо кинув мені пакет, не переймаючись тим, що я можу його впустити і потрощити напої. На червоній тупій смаглявій фізії застигне схвальний вираз. «Ну все, малий, забирай і вимітайся з мого магазину. Ще раз тебе тут побачу, за шкірку візьму і викину їй, бо... розумака, мені тут знайшовся курвий син, малий!» «А я до вас більше не прийду». Я покрукував досить частих дверей і штовхнув їх назовні. Гарячий полудень дрімотно просочився крізь отвір усередину з його зелено-червоним звучанням, сповненим мовчазного світла. «І мої друзі теж, їх у мене цілих п'ятдесят». «А твій брат таким розумакою не був!» – заволав Джордж Дасет. «Ідите в сраку!» – закричав я йому і припустив дорогою, наче за мною чорти гналися. Я почув, як грюкнули, наче постріл з пістолета сітчасті двері, і услід мені понеслося бичочеревіння. «Глядай мені ще раз прийди, я тобі все пико розмалюю, гівноти мали!» Я біг, аж поки не опинився за першим пагорбом. Я боявся й тихо сміявся сам до себе, а серце в грудях вистукувало прискорений ритм. Я вповільнився до швидкої ходи, в ряди годи озираючись через плече, щоб точно знати, що він не женеться за мною на своєму драндулеті. Але він не гнався, і досить таки швидко я дістався з брами. Запхав пакет за пазуху, переліз через ворота і помав п'ячому спустився з іншого боку. Я вже дійшов до половини території звалища, коли побачив дещо таке, що мені не сподобалось. За рубероїдною хатиною стояв припаркований б'юїк Майла Пресмана, 56-го року, з ілюмінаторами. Якщо Майло мене побачить, мені хана. Поки що ні його, ані сумнозвісного звірюки ніде не було видно, але враз сітчастий паркан на задвірках звалища здався мені дуже далеким. Я пошкодував, що не обійшов з того боку, але вже надто заглибився в звалище, щоб повертати назад. Якби Майло вгледів, що я видряпуюсь на огорожу, то вдома мені б дісталося добряче. Та це лякало мене менше, ніж команда фас від того таки Майла. У моїй голові заграла страшна скрипка. Я переставляв ноги, прибравши якомога невимушенішого вигляду, щоб здавалося, ніби я свій на цьому звалищі із паперовим пакетом, що стирчить із за пазухи прямою до огорожі, яка відділяє гігантський смітник від залізничної колії. До огорожі лишалося 50 футів. Я вже почав сподіватися, що все минеться, коли пролунав крик Майла. "Гей, ти, гей, малий, а ну відійди від паркана, геть із тудова!" Найрозумнішим вчинком у тій ситуації було би просто погодитися з чуваком і повернути, але тієї миті я був такий накручений, що замість вчинити розумно, просто з диким криком, збиваючи кедами куряву, помчав до огорожі. Верн, теді та Крис вийшли з чагарів на тому боці огорожі і з тривогою дивилися на мене крізь сітку. «А ну вернися!» – проревів Майло. «Вернися, бо зараз собаку на тебе спущу, чорти б тебе взяли!» Ці слова чомусь не здалися мені голосом здорового глузду і заспокоєння, тому я, розмахуючи руками, ще швидше припустив до огорожі. Коричневий пакет із харчами тільки потріскував за пазухою, а теді розсміявся своїм ідіотським здушеним сміхом і, -і, -і, -і в повітря, наче якийсь ненормальний на грав. Давай, горді, давай. пронизливо закричав Верн. Звірюко фас. загорлав майло. Хапай його. Я перекинув пакет через огорожу, а Верн відштовхнув теді ліктем із дороги, щоб встигнути його зловити. За спиною в мене вже здригалася під лапами звірівки земля. З однієї роздутої ніздрі він вивергав полум'я, з іншої кригу, і сірка скрапувала з його жвакучих щелеп. Одним стрибком, не перестаючи кричати, я здолав половину огорожі, за три секунди видряпався на верхівку і просто стрибнув униз. Я ні про що не думав, навіть униз не дивився, щоб побачити, на що приземлюся. І мало не приземлився на Тедді, котрий від свого скаженого сміху склався навпіл. Окуляри з нього злетіли, по щоках струменіли сльози. Я промазав на кілька дюймів і вдарився об глинистогравій вийна сиплі воруч від нього. Тієї самої миті звірюка вдарився об сітку за моєю спиною і від болю та розчарування аж завив. Тримаючись за обдерте коліно, я розвернувся і вперше подивився на славетного звірюку. І дістав свій перший урок про величезну різницю між міфом та реальністю. Замість здоровецького пекельного пса з лютими червоними очима і зубиськами, що випинаються з пащики, мов довгі труби зі старого перегонового авто, на мене дивилася середнього розміру дворняга, звичайнісінька, чорно-біла. Песгавкав і підстрибував, і ставав на задні лапи, щоб передніми спертися на огорожу. Тедді із пихатим виглядом походжав туди й назад перед огорожею, розкручуючи в руці окуляри, чим ще більше розлютив легендарного звірюку. «Поцілуй мене в сраку, звірючко!» – плюючись слиною запропонував Тедді. «У сраку поцілуй! Жири лайно!» Він упер своє гузно в сітку, і Звірюка зробив одне величезне зусилля, щоб скористатися запрошенням. Проте успіхом воно не увінчалося, він лише носа собі набив. Пес шалено загавкав, з морди розліталися на всі біч піна. тоді все стукався дупою об сітку, а Звірюка все намагався в неї вгристися і все промазував, носа собі тільки роз'юшував, бо з нього вже текла кров. Теді не переставав його припрошувати, називав пестливо «звірючка», хоча це чомусь навіювало жах. А Крисі з Верном безсило валялися на гравійному насипу і сміялися. Так сильно, що вже й дихати ледве могли. І тут підійшов Майло Пресман у комбінезоні, поплямованому потом, і бейсболці Нью-Йорк Джайенс. Його рот перекосило в гримасі люті. «Ану, ану!» – заволав він. «Хлопці, не дратуйте мені пса, ви чули? Зараз же перестаньте!» «Вкуси, звірючко!» – горлав Тедді, походжаючи вздовж огорожі, наче божевільний прусак на огляді військ. «Ану, фас мене, фас мене!» Звірюка осатанів. Серйозно. Він гасав, описуючи велике коло, повискуючи, гавкаючи, пускаючи піну, задніми лапами розкидаючи сухі грудочки землі. Так він пробігся разів зо три, напевно, з духом збирався. А тоді спинився і помчав навпростець до загорожі. Я вам без жартів скажу, що врізався він в неї на швидкості 30 миль на годину. Собачі губи були розтягнені в оскалі, а вуха летіли паралельно до тіла в потоці повітря. Уся огорожа тихо і мелодійно дзенькнула, коли сітка не просто напнулася на стовпах, а, мов би, увігнулася. Наче хтось узяв ноту на цитрі. І Із пащеки звірюки вирвався здушений пискіт, очі підкотилися, і він зробив абсолютно дивовижний переворот назад та гепнувся на спину, здійнявши хмару куряви. Спочатку просто лежав, а потім поволі відповз, тиліпаючи вислим з лівого боку пащі язиком. Побачивши це, Майло сам мало не сказився од люті. Його обличчя потемніло до страшного сливового кольору, навіть скальп під короткими їжачими голками стрижки, і той став фіолетовим. І сидячи на землі, приголомшений у порваних на колінах джинсах, відчуваючи, як гатить у грудях серце після чудесної втечі, я подумав, що Майло – це ніби звірюка, тільки в людській подобі. «Я тебе знаю!» – нестямно заволав Майло. «Ти Теді Дючамп! Я вас усіх знаю! Я з тебе, синку, шкуру здеру! Так мого собаку дрочити!» «Ану, спробуй!» – біснувався у відповідь Теді. «Побачим, як ти перелізеш через цю грожу і зловиш мене, свиня жирна!» «Що, як ти мене назвав?» «Свиня жирна!» – радісно завищав Тедді. «Жир трест! Тель Лізь давай, лізь!» Стискаючи руки в кулаки, він стрибав на місці, а з його волосся летів рясний під. «Я тобі покажу, як тупе псисько на людей нацьковувати. Іди сюди, побачим, який ти крутий!» Ах, ти ж слизьке, мале гадюченя, довбодятел, психів син, тоя мамашка в мене як миленька побіжить у суди відповість судді за те, що ти з моїм собакою зробив. Як ти мене назвав? – хрипко промовив Теді. Ураз він перестав стрибати. Очі в нього зробилися величезними і скляними, а шкіра набула свинцевого відтінку. Майло назвав Тедді багатьма словами, але серед них було одне, яке втрапило прямісінько в десятку. Відтоді я вже не раз помічав, що людям це геніально вдається. Він знайшов кнопку «псих» і не просто її натиснув, а вгатив по ній молотком. «Твій батя – псих! – ошкірився він. – Сидить ото тепер у тогусі у психушці, щур помийний. Сказився, як отой козел, якого кліщ куснув». Як кіт довгохвостий серед крісел гойдалок. «Псих! Не дивно, що й ти такий з таким психом, ба... Бо... Твоя мати дохлим щурам, смокче!» – завищав Тедді. «Тільки спробуй, мого тата, ще раз психом назви. Я тебе вб'ю, членосос, ти такий!» Псих самовдоволено промовив Майло. Так, він намацав ту кнопку. «Психів син! У твого батька під черепушкою миші бігають, малий. Ото не пруха!» Верний Теді вже пересміялися і, мабуть, готувалися запобігти біді та відтягти Теді від сітки. Проте, коли Теді сказав Майлу, що його мати смог дохлим щурам, на них знов напала істерика. Вони повалилися на землю, перекочувалися з боку на бік, дригали ногами і трималися за животи. «Не треба більше», – ледь чутно попрохав Крис. «Не треба, будь ласка, не треба, інакше клянуся, я зараз лусну». Причмелений звірюка за спиною у Майла описав велику вісімку. Вигляд у нього був як у боксера, що програв бій. Через 10 секунд після того, як рефері закінчив матч і присудив переможцеві технічний нокаут. А тим часом Тедді з Майлом далі обговорювали батька Тедді, стоячи низ до носа перед сітчастою огорожею, яку Майло не міг перелізти, бо був надто старий і товстий для цього. «Не смій більше нічого про мого батька казати. Мій тато висаджувався з десантом у Нормандії, застянець ти йобаний!» «Ага, іде він зараз, бритке ти, мале чотириоке гівно?» «У тогусі, а? Його замкнули в тогусі, бо в нього, сука, не всі дома!» «Ну все», – сказав Тедді. «Ну все, кінець, тепер я тебе точно вб'ю!» Він кинувся на огорожу і поліз на гору. «Ага, спробуй гнида ти, мала слизька!» Майло відступив назад, шкірився і чекав. «Ні!» – закричав я. Миттю злетів на ноги, ухопив Тедді за відвислі ззаду джинси і потягнув на себе. Ми обидва поточилися і попадали на землю, причому він на мене зверху. Тедді добряче причавив мені яйця, і я застогнав від болю. Ніщо не болить так, як причавлені яйця, ви знали? Але я міцно тримав Тедді за пояс і не відпускав. «Дай вилізти!» – схлипував він, звиваючись у моїх щільно зімкнених руках. «Горді пусти! Нікому не дам гівняти мого старого! Пусти мене! А щоб ти провалився, пусти!» «Та йому тільки того й треба!» – прокричав я йому на вухо. «Він хоче, щоб ти переліз до нього, а там відлупить до півсмерті і здасть копам!» «Га?» – приголомшений Теді повернув до мене голову. «Малий, пусти до мене язика того!» Майло підійшов до огорожі, і я побачив, що він стискає руки в кулаки за вбільшки з два у кости. «Хай повоює!» «А як же?» – сказав я. «Ви всього на п'ятсот фунтів однього важчі!» «А тебе я теж знаю!» – зловісно промовив Майло. «Лачан фамілію. А вказівним пальцем він тицьнув туди, де від нападу сміху вже оговтувалися, але досі важко дихали верни з крисом. Анті Кріс Чемберс і один із дурнуватих дітей Тесіо. Я всім вашим папашкам подзвоню, але психу в тогус не буду. Усіх вас у колонію відправлять, усіх до одного, злочинці малолітні. Він стояв, розставивши ноги і розвівши великі веснянкуваті руки, наче хотів із нами пограти в раз картопля два картопля. Важко дихав, звузивши очі, і чекав, коли ми розплачемося, чи попросимо вибачення, чи віддамо йому Тедді, щоб він міг згодувати його звірівці. Крис скрутив великий вказівний пальці літерою О і акуратно в неї сплюнув. Верн щось замугикав і підвів у небу. — Ходімо, Горді, — сказав Тедді. — Відійдімо подалі від цього мудака, поки я не виригав. «Ти своя матимеш, язикатий малий недоносок, я тебе констеблю здам!» «Ми чули, що ви говорили про його батька, – сказав я йому. Ми всі свідки. І собаку свого на мене нацькували. Це протизаконно!» Майло трохи занепокоївся. «Ти порушник!» «Ніфіга! Звали ще громадська власність! Ти на паркан поліз!» Звісно, поліс, бо ви на мене собаку нацькували. Я від душі сподівався, що Майло не згадає, що назвали ще я потрапив, перелізши через ворота. А ви думали, я що зроблю? Стоятиму на місці і чекатиму, коли він мене на шмаття подере? Ходімо, хлопці, нам пора, тут смердить. «Колонія!» – хрипко пообіцяв Майло. Голос у нього тремтів. «Осі ви пройди, світи, у колонію підете!» «Швидше б уже розказати копам, як ви назвали ветерана війни кінченим психом», – гукнув через плече Крис, коли ми відійшли далеченько. «А ви, містере Пресман, де були у війну?» «А це вже не твоє діло», – вереснув Майло. «Ви мого пса ранили!» «Напиши скаргу військовому капелану», – пробуркотів Верн, і ми знову полізли залізничним насипом нагору. «Ідіть сюди!» Крикнув нам Майло, але його голос ослабий, він, здавалося, втрачав до нас цікавість. Тоді показав йому середній палець. Коли ми вже були на вершині, я озирнувся через плече. Майло стояв за сіть частою огорожою, здоровило в бейсболці з собакою біля ніг. Він щось нам кричав, учепившись пальцями в маленькі ромби сітки, і раптом мені стало його жаль. Він скидався на найбільшого у світі третьокласника, якого ненароком замкнули на гральному майданчику. І він кричить, щоб хтось прийшов і його випустив. Так він ще трохи покричав, а потім чи то здався, чи то ми відійшли на далеку відстань та вже не чули криків. І того дня про Майла Пресмана та Звірюку більше нічого не було чути.